بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ومن اتبع سنته الى يوم الدين اجمعين وبعد دنان ودي درتنا تاسه قلت بتخطبني دا تخطى دو برخي كدي وي خطى عسكري زغره وي خطى فكري زغره دا عسكري زغره فكري زغره كم تفاوتون لدي او عسكري زغره كم زيانون لدي او فكري زغره كومي غتي ليري یا د روترمان د روترمان کوم فرقونه دي دغه مخته ترشل ما سره ملګری شه تاسې کوی د هڅداء او ساده راتوله د امریکه تعل کذابې اروپای او توتو بل لیکینه مکه دي د دین د دوی ځبا د دوی فارنګ د دوی عقاید د دوی تاریخ دا ارته د اروطانه مسټه کې د خپل اروپای نه د لته ورغل ویل په ندي رسې ویل بیا او لګي ترقې او صنعت مخته لید نوریا اسنایان د یو فرانسویان د دلتا یانګریزان د اوميای برخه د افریقا توران د ځنصر د غلامانو په هیڅ بولیو او د یو ورسته کرا کرا کرا کرا اغه ته د انسانو په سر غوانی اول خو نه کتل خو خل اغه د خپل د اقدام کوم دی اغه یو انسانانو ورګت کول کړي مخې اغه د ولاد انسانانو په سر کې قتل نو دغه روپایانو د مسلمانانو په خلاف باندې جنگ د ډیر ځخونه شروع کړه ترڅو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جزیره العرب کې هو او د اسلام د دعوت د د دې پر دین د کممت ترور پور آخریدننو دا باید به شریب ته وور سېږي مصحبه کرامو درې برې شرته او خی د تعمل دپاردي خلکو سره یا درې مرحله کړی د دعوت اوله مرحله او د دعوت خلک ته چ راې ایمان راړئ تاې پچ بندې تاشي دي ملکونه ملکوونه بندې تااس چې تاسو سروت او زندگی او مالو دا راې هر صب د تاشي دي در نه نه غواو لکومماللهنا علیکم که او وجايبته من په غاړه یابه د تاسو په غاړه شي او کوم صلاحيتونه أو, او ميزات چې مونږ ترخه دي هغه تاسو په برخه یې مونږ تاسو په ټول بالکل یو شي اې څه فرق د عربو د عجمو و روسیو د ترکو د تاتار د دې ترمنځ نه ټول به یو شي غوښتل به تاسو برابر کو د ګورې نهايه توازن نهايه انسانيت دي ته تاسو هم بس یو کلمنه او یا او د منګه غوند دا حق کي څه څه څه زمنګ پکار نه دي نه دي تاسې مال نه دي تاسې پیسې نه دي تاسې ملک نه دي تاسې هیڅ زمنګ پکار نه دي بلکې تاسې بدل زمنګ سره هم چې اصل سره شریک شي چې کوم به تر مال دلته مو سره معنا سر مرکز کې فقهي کومه تاسې نسبو برخه کې زمنګ څنګه مسوداتونه نه تاسې دې ملره ده نه نهایت انساني دعوه ته او کثیر دا جذب نه او خامہ خامہ خپل دینونو باندې تي یاسته نه دا څه و کاه چې پېچته ماي نظام کې او پسياسي قيد بند کې پسياسي निजामتي ټول <تصفح> لمن سره شامل شي تاسو په کال کې یو برخه مال ته د دې اندکه مال یوه د جزيه په هيڅ نه مسلمانانو تور کوي نو دغه په بدل کې تاسو نه یو چې خپل دین باندې په با فاتیا یې خپل دین به نه خپل دین متحدق به عبادت کوي نه یو ځدا به کوي بلکې موږ به د نه دفاع هم کوو د تا تااس چې به بلکل بغامه شادي تا دف به هم و و و من تهه پهغاه شي د اسران د دعوت پیغام ده مسلمانان شي که نه مسلمانېږي نه بیا داسې وک چې جز وونه یا د ججز د منله په صورتت کې یو بر خمال به تا اسلامي دلتته وررک یا تااس چې به پ خپل دن باې هم پاتې یا خپله معخاتو په خپله رواجونو په به هم پاتې او منږ به د تاې نه دفاع همکوو نو د هم یو بل مت دوی د پارهه استعماع تصیلات به هم در ته برابر یعنی په د مسلمانانو د پاار شپ پا چې ما او د مسلمان د پااره چې په سییاسی ل او دسل محر ل حاز باندې صدا کوم تیات برابرېږي په دی ک به تااسې هم شاملې په دی کې به تاسو هم یو بر ه دررسولېږي خو کهیر نه دعوت من او نه جز یه قبله او خامخ ازمن پمخت دری گئی مثلا دلت بده بالفرد منغه دلت یو بده جزیره کی تاس دلت یاسی بده مصر کی دغه بخود لیبیا مثلا انسانان دیتون د الجزائر د مراکیش یا د نور د وسطي افریقا دا انسانان د تبدیل الله دین ور ورسته او تاس منغه مخانیسی نم سلمانیجي نم لا راکا او د خلق حق به پمن بنه د الله دین ور ورسته <سجده> نو غو د انسانيت څه نه معاملې دا با غو تاسي انسانيت اور باندې نه انسانان کوې تاسي لمر سره ځان نه برابر وي نه بنا تاسو دلته دیو خوند په هیڅ باندې واقعي سيګ جنگ و جهاد ضرورت دي چې کوې تاسي نو مسلمانانو غوري دغه سیمه ټوله د مسجدنا پاک کړي دا شامت می مسجدني ولېوا داسې مسیحیت وه د می سرسیماده ممسسیحتیت وه می ی او دا چې دا م سر مسیح شو په غ زه یا د مسییت حکمران اوور بندې البته دغه د شرقی رو مسیحان راغلی دا چې اوسور کده داس په د غار په غه بند راغلی و دا ملکوونه یو په بل چېې تتسخیر کړي او پهکرري حازبانې او زیینې ځایه کې په اعتقادی لهلحبانې هم او بیا راغلی و دی خواتهان دا د سانسی ته بل آخره دا د تونسییا ته راغلی ی دا چې حشه د من پپان به وي چې درسله سر س هم په زه کې بسسیما مسیح وه او نجاشي د مسیحانو یو با نجاشي د مسیحانوبات چا او ح چې مسیحانو یو وختې د دیژ په دغه دی د آدن د خلیج سر دا کوونې بابل منندب تنګه دی سرې بهبحری او دی او هرر عاب تر من پرې باېپور ته مان ته او بیا هغه دی ابراحت شکل کې او دغه په لختترې راغ غلی دلته به لا سری هم ونه را وي نو د مسیحان ل کوم د حاقت کی وولهې حرکت ک نو اسلام د سې محمد پاک کړه داسمه هم پاک کړه دغه ټول پاک کړه تر دې ځه مې ورځ د مدیتراني جنوبی برخه او دی افریقا د شمال سیمه پاک کړي بلکې مسلمانان راغله دې خواته هم او دلته دا اندلس دایې فتح کو دلته د ډیر مودې لپاره اسلامي نظام او اسلامي حکومت او اسلامي تمدن خاوره تر نصیب کړه او حتی مسلمانان اراده درلوده چې دغه سي د فرانسې فتح داسې د مرکې او وسطیې دا سمندري ملکونو غاربند ساسراشي ترتص دغه به روم يا له شرقي روم دغه غربي مدد او غربي مرسته بند کي بیرته ديغه ته ناورسي لديخونه خواسته سمندران په محصله کې دي لديخونه هم د مرسته مدد او باندې بندي وجداو په هر وخت سمندران ته بي شرقي روم باندې ورغنو لديخه به دي خلقو ديمي کوله سمندرانو وغښتل دلارې باندې کي ورته نه ته راځنه د دېته د فکرې جوړولو په حيث اروپانو دلتهجر لا سره په زمانه کې یا د اروپایانو دی دسهحابو په زمان ک وجنه د هر سر د ماتې سره مخک د یارمک ماتې د دوډره او د یارمک جګه چې په شان کو اوس وه شانک رمک جګه وش وه هغېل زرم سلمانان وه ک زره د خاالت بینوللي دردلان هو پهملګرتیا د عراخ نه ورغلی وهابسته کې چې ورغلی وو که نه اللاان د لاره باندې ورلی تاریخدي انشاءلله تافسیلات ګور او نور امین عمه عبیدہ بن جراح رضي الله عنه دیالتو او نور صحابه کرام دیالتو نبی هغه دی یرمق په غغړې کې نه یوازته په شرقي روم کفار او مسيحيان بلکې د روپان هم کفار راغلی وو ډیر خلک راغلی وو دلته حتی د ارمنیستان راغلی وو د ارمنیا ارمنان روسان راغلی وو د نور مرکزيه اروپا خلک راغلی وو ی ککتار دی که ته هم په تاریخ لحظ بندډېر سق نهدي او دا و مخ غوررضو له هم نه په نام دی فوتو حام خو تو خو شام دی واقعدي کتاباب دیغهې دا د ساام دیفتتح په بارهې د ول تیلات دي نه بیا دی واي چې تونونه خلک دی کوم ملکوان سرهوو اررمستانان تمره وو دا نور رومان سمرهوو په او ایو کې صحت شو شبح ورکنشته ده وایي چې کاثرران دلته دوهله کوو او واقعدي خوله شپق لکه ذکر کلي دي کا دغربي کاافران او دلتا چلویخ زره عرب نفررانان د دوی سر ملګری شوی وه نو دوکه چلووی زره یااشپغلهو چللو زره شي خو مسلمانانه په دی کم تعداد به دوی سماتې ورکه او بیا داسېې کهبېفتهشيفتهشي نو داسېې د مسییت نه تداخللی شي وروسته بیا په چبي جوګړو کې بیا کوشو شو کووه او په لکوو لکوو را وښې زل هم دی مدی تهرانې للاره په سمنند کې او هم د وچه ډالري دغه راغلن دیر قربانيوم ورکړي دیر مرګون مولیدل دیر زخمون مولیدل نو یلا ايده سمندر د غاړه کیناره کیناره الګ او پټي وځي ونی او یو چوکاله کلورنه ی سپګنې وکاله د فلسطین کې تیر کړ خو بیا هم صلاح الدين ایوبی رحمته الله علیه د سمانان سره یو کړل د دې ځنپ څو شارو ته ورس تر اوسه تر اوسه بیا د استعماري جګړه راغله د غرو پاین د رغ استعمار په باره کې ان شاء الله مکمل درس دی یوای استعمار د شي ا ما نه چې دا په لغت کې څه ده په اصطلاح کې څه ده او غربيان استعمار څه توي شرقيان استعمار څه توي څنګه دا دولتونه مل... استعمار کړ غشي وو په او دلته څو نه مودې کم ملک کم اسلامي هيواد استعمار کړ مثلا فرانسه مان او کم وو ترته انګلیزان او کم زاینن ولي وو اسپانیا نو یي کلویان نو کم کم زاینن ولي وو څو نه مودې دلته تل کړې او بل ددن ولي لاړل خپل لاړل چې په خلاف د استد او حرکت سروشل او دغه دې لا د فزای خلافات اوس زاینا چې څوک شو جانشین اوس شو دی دوی د مسلمانانو مسلمانانو د هوادونو د واکو خیر چا چې تا ورک ای واکه هغه د مسلمانانو ممثلینو او نمندګانو ک دوی تیار کړی خلق وو او دې دې د استعمار پاتې شونی یا آثار څه شی وو سیاسي له اثر پاتې دي اقتصادي پا له اثر پاتې دي په پا اجتماعي له اثر پاتې دي په پا اخلاقی او فرهنګي د دې څه اثر پاتې دي استمار یو مکمل درس دی ده ان شاء الله بیره مودې وخت وخت نیمه کې ان سره تفصیل باندې خو زاده دومره د استماري جګړو چې هم دوی رغلل د ملکونی د مسمانانو ونیول او بیا یې ورز سره رغلل شوبې کنه او کوڅېدل نو په هر جګړه کې چې دوی راغلی دي په دته ورو څه وکولونه کې یا د زرونه په زیاتو وکولونه کې تقریبا مسمانانو سره د جګړو کې شکل دي هر وخت دوی بیرته ورز ناکامۍ سره مخ دي تللی خو په د آخر زلدان د دوی په آخر زلبانې دوی داس جزه پیل که چې زمونه دغه ټول اسلامی هیوادونونه یو مخد ته تسلیم شو دوی په خدمت کېشل زمونږه ټولی فوزونه د دوی کار شول زمونږه ټول دوی دد خدمت کېشلو زمونږه ول حقیمان د دوی غلامان شول مونږه ټول کتابونه ی په مفام و باندې شول زمونږه ټول پلییس او امنیې اورګانونه د دوی خدمت کې واقع شل زمونه طول اوزادی غښتون ی اولاما طالبان مجاهدین اهل فکر لی نظر دا خلک خلک د دوی لاه بد نام شول دی دی په زندانونېېواچول شول داولې دکه دو دا سیمه په سلي ح بانې سط حه دا چې په سکرليبانې سطح نو او ضرورت نهشته چې ل زن اسکار را ولي دلته خپله محلي سکر شکنه محلي مسی سته ارربقیان شتکنه دلته د زن کسان رالي شار و اتات یا ککیلوپی سکره یو په غربانه شيخه طيبه په ځوابمنپیږي نو ولید دې دې د 2000 ډالر بدل کې 400 ولې نه جوړېدلته دې دې کې ملکان ولې نه خریداري کوي دې دې کې ولې نه خریداري کوي دې دې کې سیاسي پارتي او مشرانو کوي دا چې ما 1000 ډالر دی پاتې کې نه هغبان فتحه ته څه فتحه فرانس خپل ملک کې خپل ملک آزاد نه هر څو خپل کور کې په امن نه وي منګا هر یو پتاس که د څومره خلاص سماسي دا یو که نظام ته عربه نه دا ګارانټي نشي ورکول چې به ګښت په بده چوپ په قرارته پټول عالم اسلام کې وجېت داسې دو جوړ شوی چې شو هر مسلمان په خپل کور کې دی وېست په لپاره ځم ته امن نشي ځانله او د الله سره د بیخلو خلقو له الله سره د اربکانو له الله سره د بیخلو ملي شول له الله سره د بیخلو ګډاګي له الله سره وله زه څنګه فکرې له او ترته د دوی ولې په فکر لري هسبنه د زګړه پیل کراو پس کری لري هسبنه د زګړه که ته هم درولې نه ده هم سارفي په فکر د زګړه باندې ډیر دي د فکر د زګړې مجالونه ماتا سپرو خو د په هانتوند د مکتب د لیسه د کتاب د کتابخانه د رادیو د تلویزیون د انټرنیټ د سینما د فلم انډستري د د تطورتو نور په زرګونو زرګونو وسایل دي او د دې غرب په دې باندې سرمایې گزاري کوي او د موستسي دي دا وړي وړي مستې نه دي Well. the ngo non governmental organizations daddy ka su ghur ye de tajub khabar da te payum uthe kabil ki yeum uthe kabil ki waqt ki salur zeram musasiwi salur zeram musasiwi aw aghasiyat transport su aramazan masardus payaw roz bani zeram musasiwi cancel kare do zeram musasiwi payaw cancel kare نن د موسیسیکنسلل کوي سبا ته هغوی خبربر ته وکړو و, و خبر دا خبر د بر ته واخله سه سرهشه دویل ل نه نو بیا په درې موررضبانې دییکل کو ل دا موسیسیګوري په دنیا کې دیېر نو کارونه کوي فرهي کارونه کوي تعلیمی کارونه کوي نور غاسی کارونه امدادي کارونه کوي هر کهي <تصفيق> حتى چې پرروستهقال اولو کلون کې بل امیککانان چې راغل یو موسادي چې په باندې وه نوره نهیر شو هغه بهسی د مو موسی نه دي دا به جوړوللي نهدي صندې به شاعران ته پیسې وررکلی بیا ب اوخواانو باندې نو صند کمپول کولی او بیا به هغه کاپی کووللي او بیا د کابل نوترېلارې نه دي د پکتیا لا را د خنددار لا را دی جراببات لا په دی لاره کې به ولار او موټر کې به څڅم راځي ته به یو و کیته مفتور کوله چې تاسو غمو نه ډیر لري دی لګونه سندری واوي ته خوشاله ما هغه سيتي ولي دي تاسو کې چې غو ته ولي دي یا موریدل او چې دا ښارونه دی کول یو مستر هغه افغانان ډېر جوړل دي پرې چې دی لګونه دی وخاندي دا سندرو هغه بیر تکول ورته خياراتي توضیح کول دي سندرو فتي دا د سندرو فتي خياراتي کول دا ښه خبره نه وای دی او سيتي جګړه ده تاسو و یا څل پینځه دښتي پلس دښتي په دوه دښتي یو اعلان باندې په رادیو کې یا په تلویزیون کې څو نه پیسې د ښان اخلي د د مولانا کمپنۍ دا یا د دا د دې اشتہار اعلان کوي یو دغه 30 ثانیه غواړي اصل ثانیه په تلویزیون کې پیغام باندې 300 روپۍ تناخلي لکه روپۍ د ثانیو پیسې باندې لکونه دي خو مونه او تااس ته دوی فورې اوس سا ته یوواازې صنده خپوي د بې را وو اوس ساه یوواازې مونږ ته صنده خپوي مخته صندې مانا دا چې دومره مثار وربانندې کوي دا ول وربانې کوي د ه چې مون په ذهن ک نور شان ځای ونه مونږ په ذهنې اسلامي مفام ځای وون ملی مفایم مونږ په هنې ای وون مون خالیغا بس هر هلته ډ ک ینې په دررامو با بابانو ې په تمسیلاتو بانددي زینه په قربسب باندې او زین بیا سندرو باندې په افغانستان کې د ټولو نه ګکار ترين دم دي غسرې مصاحبه وکوله امریکا د اړوي پروګرام تاسو باور ده افغانستان کې د خسکي خسکي ومن دمان نه لور وره که کولی کې ورته ګرځید غړي غړي زنګوالي زنګوالي سندره به و باندې وایلي څه ته دیګا څه ته دیګا کنا دیګا تر کال پورې هم دا څه لگا وانه کولی کې ورته ګرځید ځکه په پزلمې کې موږ څنګه سندرې ویلې اوس په بُډاو کله چې په خپل بنولې واغزړې سندرې به یې بنې تکرارولې او مارکبې ور باندې کاوله بلکې د اسنارې وزارت د حکومت رادیو د خلکو د اسنارې رادیو بولی ولې دا یو فکری جګړه ده دا فکری جګړه کې به ټول وسایل استعمال شي پینګرې مې استعمال شي وانه مې استعمال شي پیر استعمال شي رئیس جمهوریت مې استعمال شي هرڅه والی استعمال شي د کلي خلګې من استعمال شي په سواده من استعمال شي په سواده من استعمال شي ترڅو د میدان فتحه تربي اندازي پوری چې په ټول افغانستان کې په کلو کې نور دمان پیدا نشي چې بي وغهږي نو بيغه څه لا بندا او څورې مسوسه ده له لورن کول چې کثیر ته په کوم کلي کې داس سره یې چاته معلومي چې هغه په دغه صفت باندې موصف وي او مونږ تر اوسه په مرکزه سره نه کړی نو تاسو آدرس مونږ ته راکړئ چې مونږ ور ولې ځکه چې د هغوی نه ملی شخصتون ژړ کې توول ې را وباشي او د غوی سکر خلکو ته مریسي او ک چا ته بللو ور په کارشي پااسانه باندېځای ور معلوون وي نو دایو سکري جګه ده اوس را د سي جګړري دی او د سکرري جګري د تفاونو خبرې ته چې سکري ګهتون راګهتهور ده او سکري جګه تمومره تاوانی ده اوله خبره دا دهدي ک چې سکري جګه کاره او وااضه هوي هر چوک پرې پوهېږي کري جګه وااض هوي او هر چوک باندې پههږي چې غه شوشه لکه چې ري جغه پیل ک یا په تو بندې یا په تانګ باندې خصوسې دی س میدیا موثر کمیکشن په زه کې چې چېرته لرې دوهزره کې د مه هم یو یوټشي یو فیر وشي یا یو وړه غونې بم شي په پېن د کوورې ول مملکتهېبانې خبرېږي نو بیا خلک را پورته کېږي که دی بل مملکت تانګه داداخل شو خلکو شو تجاوز شو شف باې بس وانو مس را اخلي ه مسله رااخ بغیر هم را خللي بغیریت ته مغیت ته بالالالی که بمبارری وشي ی چا کور را شي چا بچیان م شي نو هغې سوور باې خبر شو چا لاان مرک پان صب شو شوه شو تیم شو کوډ شووه نو خلکک بیر ور باندې ښکارا ده ټول حالت باندې خو په مقابل کې فکری جګړه ده یو خاموشه جګړه ده دا. دا خاموشه جګړه ده قدی کې په هر ملیون کې یو کس یوه کس ته چې د جګړه روانه ده تاسو ګوري د دوه ملکونو فتح څنګه منل پی باندې خبر نه دوه ملکونو فتح رئیس جمهورونه رانه واخت تل وزیران رانه واخت تل توزن په لکونو لکونو رانه واخت تل په لکونو لکونو رانه واخت تل په ملیونونو مكتبیان رانه واخت تل پلکونو معلمان رانه وخت منګله خبره مړ باندې شي تا ته والکه جګړه نه لسیږي جګړه خیر خیر دکرا کراوې ده اصلی د شور مشور جوړ کړې ده فکری جګړه خاموش او په تروانه وي دا یو خاموشه جګړې او ډیر لږ خلک قربانې پوهيږي که څه هم د کمنیزم کمنیزم ستانستان ته مګوزاری کوله فکری سره مګوزاری د ځار زمانه کې د جنگ روانو فکری جنگ د اوتصحاب زمانه کې د روانو د دغه د اوسا د زار شپ زمانه ک چې زمان ملت تحه کوو او مونږه خا فتح کوله او زمونږ وانانې بلارري کول زمونږه پغلی بلارار کول زمونږ په ساب کې د حالت کول او مونګه زارتونو ووررسېدل په دا اتول افغانستان کې و کسان کې بندې پودل په هر یو ل ک چری یو کسور باې پیده پهدل خو ه سااته واې چا هغه هم مخته شي او خلکو تو چا خلکو جنګه رواندي نمغه نن ملاده خبر رات کولا نم میاده خبر رات کولا نو پیر دا خبر رات کولا نم ملک دا خبر رات کوله ریونیم که په کوم پهنچل کې اپ کومدار معلومین کې یا په خار کې چر د پوشو او خلکو د ټول مور باندې تاړه لکه بس ما وای یو کس نیم په پوشو یو چیرې په لکونو لکونو خلک را نه پردي سی یو په لینان به درود ویل کېده د رسول الله په خلاف خبرې کې دي د یوسف علی السلام او دا په افغانستان کې کوریدل خو دا چې دا سګ جګړه وګڼي او د ویر سره د اماده یو خې دي مقاومت او د مقابله لپاره دي مټي راون غاړي په دې باندې څوک نه پیته دې مثال لته ما ته مولانا صاحب خبره کوله وایې چې امامو زهر صاحب د دې دازمن د کلي خلک شو دوی څو په لیسو کې او څو په هنتونو کې وایې پنځم به پردې جمعہ تر هو کلي تا خپلونه پلانایږي څه ملک څه نو دلکان به ځان سره خبرونه راوړم ملاحظه ماته وکولې په جماعت کې به خبرونه ولاولي وو یو در بدلته ناس یو در بدلته او لکان به د کلی ورو کلی په دې خبرونو یو بنه به خلق او په دایوونه به کلی او پرچم او د کلی ځوانان به راټوکي وای زبم له منځه پورته کړنه سمبل چې د غاکستون د اساس دي د غټ غټ غستون به برطور برطور خلق او خېلي خېلي ګری غټ غټ غستون به چاب کړو په ب چې دغه کسونه سوک دي یو ته کولي ت بهاملي کله وابرلي کله یو بل یک ما به ور چې دا سووک دي چې دا قهرومانان دي دا ملی قهرومانان دي و مو چې دا به نوته چل کوي وایي دا به دو وت کې زلم ختمموي او دا به ماداری ختم ډال به ختممملکانو زورر زیاتای به خत्موي عدالت انصاف بروللي مثاوات بروللي خانو غریب به سره او دا چل به کوغه نو یې ویشار ده خو نه چې منه مت کار نه کید خو خدای خدای ګریه نستنو نور کارونه خو خدای کارونه کوي نو یې ځپه دې نه پیدا ما چې دا خلق لا وي پرچم لا څه او قهرمان څه او کومونیزم چې په دې سره نو یې نه پیدا پداسال ګزې دی یو لوې کلی امام وو یو ټول کلب کو درې دې امام د حال نه د محمود خلق به تردم به کړی فکری جګړه خاموشه دي دې خلک قربانه نه پوي ډېر کم خلک قربانه نه پوي بين فرقې دی د او دی، عسكري جګړه چې دا عسكري جنگ څه ده مګ په باندې حمله کوي او هغه میدان ته دفاع قادر دي دا عسكري جګړه کې طوړ واجی په میدان وايي باندې بمباری کوي میدان وايي عسكري هدف نه کوي دا میدان وايي د رادار مادار، مدافع هوایی او څه لری کینې لری لري ی دی چا تان را ځي ی چا په کلي دی یو چا په سرقا باې حملکنې کاغا دی دا مست کرد دي کاغو سره توپې دو سره هم توپ دي کاغه سره تیه د سره رااکې ده که هغه تجاوز کوې د اوي حری کې د سره رادار د کشپوي معلووي که هغه مثل خیر کوي دس مچ ورته ستلی ده د زمینې موض لدی که هغه مرم وې د سره مثلا زه د مرم جااقت و سره دی یو سکرري جړه کې یو خارجي فوز را ځي پ بل فوز باې یا پاسکرري اهداف باندې حمله کوي او دغه سکري اهداف یا دغه فوز لظان نه په دف بهې قادري لځان نه دف کویشي خو او فکري جګړه کې بیا مستهدف کسان یا هغه کسان چې هدف ګلي انه که هدف قرار داده میشن انها مردمې ب دسا می باشم زن می باوسه بچه بچه مکتب میباشه. یک چوبان در رمه خود میباشه. امون جام از راڈیو خلاص نمیشه. مردم باسواد، بیسواد مردم همه اونهای کې هدف قرار میگینن در جنگ فکری، اونها مردم های خالی سلاس، مردم های بیدفاع میباشن. زکر، تلویزم نخوب انو این چوک نخلیشن. تلویزم تاکی که اوشیله ده. تلویزم هیچ چوک نخلیشن. زوان، تیغلا، علب، انجلی، باسواد، بس دکاندار کلینر موټروان مبي څوک ته نه د خللا او داسې بس وان و جړه ده لاوی خوا لغې لأو لأو خوا نه فیر کوي لیخواندي د تا اشته که ستا په کور کې تلویزیون خ وي او تلویزیون یوه ډېرهبد ساح نه ستا لور او ستا وی تهستا پېغلی لور تا وان خوي او ستا ته هغه نو هغه خو خپل وار وکه خپل زاره وکه خپل مذاایلی ستا په کور کې فیر ک کور باندې ته څه کولای شي هیڅ څه کولای شي مې دغه د ګټو ورسېږي مې استوديو ته ورسېږي مې جواب وویل شي مې متاثره کولای شي ته دغه دفاع یو بې دفاع بمقاومته هدف تاسو فکر وکړئ چې 10 څوک د اورلاندني ولای کیږي چې په دفاع قادر نه دی نه د دفاع وسایل ورسره تاسو دته متوجه فکر وکړئ تاسو فکر وکړئ چې 10 څوک د هدف ته حساب نه نیولای کیږي چې هغه نه په دفاع باندې قادر دی او نه د دفاع وسایل ورته سره په تلویزیون ځواب په تلویزیون ولای که نه مونږ من ترڅو کم یو په کور کې د تلویزیون استیشن نه لسی چې کوم ځواب پیوای بلکې لاغسمه چې په ټول مایک استیشن یې هم دی اجازه کړی په فکر نه نیولای منږ به کم سيټلایت ځواب وایي مونږ ترڅو به کیمرا دیو ځواب وایي څوک به وایي مګاو تاسو باید کله چې جريدي کوم اخبار جواب مثلا یو چوک د یو بیلاری مضمون لیکي او یو اخبار کې چاپيږي هغه اخبار سابې ته یو لک نسخه چاپيږي او په ټولو خارونه کې نشر کیږي او بیا یو لک نسخه یو لک انسانانو ترسيږي فاګه صورت کې چې هر اخبار یو انسان وګوري یو انسان دا یو نسخه اخبارو ون یو لک انسانان ته متاثره شو ته په کومه طریقه یو لک انسانانو نه ثاقه ولا شي او یا دا چې دا متاثر شوې دي دا منحرف مفهوم ده زه په ذهن ته داخل شوی دا په کوم وسیله ده په ذهن نو یې تلای شي هیڅ یې نو معنا دا چې پسې کری جګړه کې څوک دې هدا تک په حق قرار نشي عام خلک عام خلک د ځن د دفاعه ولا شي اه نو اوس کوم جنگ خوندور او غټور دي اګه استاد د خمان د تاسو مقابل کې مقاومت کوم ولا شي او که هغه تبطور خو شي او دا توراله درته تاسو سره سلا ده او د خلیل نو پدې کې به فاتح څوک وي فاته به هغه څوک وي وصله پلاس لري او مستوه به یقینا هغه څوک وي چې x سي پلاس کړي x پلاس کې نه سره په فکری جګړه کې عام ولست جګړه میدان او هدفونه هغه لګانه د څو انسي کول دریان پر عسكري جګړه کې ځمکې نیول کېږي چې آزادول یې آسان وي په فکری جګړه کې رح او عقل نیولکی چه ادا دولی دران وی بخوتا تاسو لرنه تمرکز یې باस्करी جگړه کی بل فرق کې یو څوک شکسته ووخري مونګه مثلا مثلا معنا په حساب باندې خلونه خاصه شکسته ووخرو باस्करी جگړه کې غوړي دراسي څنګه ملک بونی خاور بونی د خاور نیول یا دې اسکری ته مار ترل د ډیرو سن دي تاسو ته مثالونه وایم د افغانستان د اورې څنګه یو نه وي ته آزاد بیا ایرانیا نو نه وي ته آزاد بیا انګریزان نو نه وي ته آزاد بیا روسان نو نه وي ته آزاد بیا امریکایانو نو نه وي اقتصاد ته آزاد دی و الله بیا آزاد کې ډیر زر <سؤال> <آه>. <سؤال> دا ټول عالم اسلام دلته ځار فرانسېانو نه وي ته آزاد دلې بیا ایتالیا نو نه وي ته آزاد دا ام سره یو رن خپلون ونیو ته نازک د بنګ رغان ونیو ته نازک دایمن انګریزان ونیو ته نازک د عراق انګریزان ونیو ته نازک د عراق امریکانو ونیو دابت نازک هر ځل سره غلی د څمنو تاسو کل خلک ونیول کې ونیول ونیول په څیر راته کې جوړ کړی کنا موږ تاسو ور نوښه لوک کنا خوښو به ورغلو څوره نغلو ډیر ته آزاد کې کنا آزاد تاسو کری کې زمکه نیول کېږي آزادول یې آسانو خپله فکر دې غلا کې دی یو څا فرنګ نه ولکي دی یو څا عقل نه عقل دې یو څا تسخير شو دې یو څا فرنګ تبدل شو اغه نه بیا ځان 300 ګرام ګوري کوم انسان زمنګ تاسو دې بچیان زمنګ د ورونو عقل ونی وو تا عقل دې تسلط وکاوه یعنی هغه عقل په خپل خدمت کې دې دغه خپل خدمت کې کړ دېغه په خپل خدمت کې کړ یو خپل فرنګ دې هغه په ذهنونه کې ذهن نشین کړ تر اوسه پولیساته نه وستلې شو ما خو ما خو نهدي اورېدللي چې کمم کمونستې د کمونیزم نه تووبستلی او عاالني او ویللي چې بس منغلطي کړی وه او د توبه تووب او کمونیزم باطل جن دی چا دی کومستی له ذهن نه کمونیظم وسته په ډېرتهکریس باې دیې منناظریب به مونور سره شوي دی د مناخې بهمونور سره شوي او دلیلونه به هم هغوی لري نه قانې زهن چې ی ورې تبددل شو او ذهن چې یو د بل چا پهوا کې شو چې بیا هره خوا ته ت غلام دی ذهن نه بځان کوم س خلاص زمکه تاونه ولې شي خو دې مطلب ته نه ت به نه بلا خلاص دې زه نه کوم چې ځان خلاص کړم هر اخواته در سره ونه ک پاکستان کې مغه شي ک بلدي کې مغه شي ک هر تلاته زم هند در سره کسمه تلاته هم زم هند در سره بس زه در تبدل <سؤال> کړې دې نو خو بیا خو له زم نه خلاص شي په یو صورت کې بس ټول دې تمہای باندې شاړې کړې دي او دې زم پروتو ته درنه اخواته <تاقى> که او نور ده بله اخواته که او نور ده بل نور ترتو جوان ده بس ده زهن ده طابعن مسالت ده او ده ده فرمان متابق بطه کار کهوه نزو که ده کهوه کهوه کهوه کهوه که ده مسلمانو اقلونا او فکرونا ده واری تسخیر که ده و نیسه مسلمانو فرهنگ تبدیل که ده غوه ده جواند طریقه ده تبدیل که هکم شته شده؟ style of life ارتوائی او دو نه دیر پاوی چې تر اوسه پورې باور وکیا چې کملتون کم هې ورو ګمراته ودی د ځینې نیته دامن تک کیو شو چې آزاد شو ودی سپېتکاله پکې نه دی خلک زه به تعلیم تربیه قانون نظام فرهنګ هر څه مغزره سپېتکاله دې په سبا نه وږي د سپګر په تغییر دې کې نه راغله ولی به تاته دي دې مزه خلاص اول مشکل دی د بیر دي او د امریکای څخه راغلي دي دا څراهر وو لسوالي چې د یو سیډ ولا یو رادیو جوړی تر اوسه پورې د سیلونه زیات رادیو غان په ولسوالي کې جوړی پدې یو سیډ د امریکایي او یو سیډ دی ها ها څنګه يونایټډ سٹیټ انټرنیشنل ډیولاپمنٹ د کی ډیولاپینګ نو دی او د امریکا نغوله پر مخیي اداره یا مو هری ی ک ی ی دو ده ډیوګانې جوور کوي ول ته چېه عقلل تصیر چې عقلې تصیر کهته دوی لارم او ل کار نور هم پېر ک دا خلک بیا امریکایي بیا به هم په مغه طرریخقاه بیا به هم دموکراسی جمهوریت جمهوریت نار وي بیا هم د مغی به تریخه نه تلل غوا هر کې سیاس کې په نظام کې په هر کې د می تریقاه بتل غواي بیا هرشي کې له ک د هنې ور ت کی دي چې زیهن ورور تبدیل شو بیا ددي نظراتو وست د ذهن نه راات ته او فضایبانې نور نقش کول داډې سخته ګوري ددي کار دی دونه سخته کار دی چالله ان بیا ورته را او ان بیا بیا په کلونو کلوونه خواري کړي پهکې قوربان شوي دي صحدان شوي یو چا د هن نظرهو نظریات ویستل او نه نظرات ور نوستل ش شل کاله رسول الله ص الله سر باند وکړه نيمانلا دير خلف سل قالاب يي سل قالاب زمانا دير لس قال رسول الله صلو سنتو مكا كي تركو او بيي لس قال ات قالي جس مدينه اس فاطم قال بني فتح شو نو دير لس اوتسو يي وش قال يي سل قال دعوت او تبليغ او نصيحتو نو دور تا كده دغوي بزنا اخيره نطرشل كده طب توت رسول الله صلو سنتو فتحنا كده مكا او دير ديل بسوت بنو سميبي بيام جنو سا... نو سمحي قرار قرار بني جاتم دا دومره عظیم کار نه دی چې د تعلق انبيار علي او د انبياو غوږه صبر غواري د انبياو غوږه عزم غواري د انبياو غوږه اراده غواري د انبياو غوږه او سلوغ غواري د انبياو غوږه یو یو تکلار غواري د انبياو غوږه حکمت غواري دا خو ساده کار نه دی که ساده کاروي مونږ ته نه ډیر ځاناند درلوده څو نه ډیر تنظیم مونږ درلوده څو نه ډیر توپک مونږ درلوده څو نه ډیر بیم ځواځند درلوده څو نه ډیر شان مونږ درلوده کم کم مناسبه په توګه وي په میدان تم نمونه په خاطر فور خو تر افريوریو ایا بس ما کوونظ پریخواه د اک به تنظیم منو په کس وکس د تهتییر نک شو سراس شي وایشي پرونزه کاكثيرون ن مسلمان شوم لکه درس الله سابان به چ راغله او د ب پرونزه کاكثيرون ن مسلمان شو پل بوت به رااستو خ خوند د په بنیو بخواته منګه ات به نه کولی شو وې ځکه منه اغه لا جوور نه غهې کاره نهده ای روان کري بس هسې هوي هوایي فیرونه کوو هوایي او په م اهرو باندې ظاهر شین ظاهر سیان باندې ګرځو او 10 دتلا منګه ترڅ پرې نه د حاصل کړم البته دښمنانو د دې کار په میلیارډونو میلیارډونو مصرف کړی تاسو ګورئ چې هغه اوبنا ترې لیکوال کمزوي لیکوال او بیا دارونکو نصار هم په 300 400 500 600 راغله باندې په مواساته کې تاین کړی بس نو هم نکړلی شي اساس دا په کمپیوټر باندې ګرځم د اختل کړی دی چې دا ته څو پاتې دي باور وکړئ سډل بیسواد به د کمپیوټر د اسادت نامې دغه خلک را خلک سره موږ کومه خلک اسادت نامه لري هغه موږ مقرر شوی دی دغه څه پاتې ما دغه اسادت نامه نه راځي مكنې نه یو څوک پاتې کې نه سي نه مکتب کې نه سي نه ماموریت کې نه سي په ارت کې ساتورل نه ما سره اسادت نامه نشته ته نشته د مجبور بس په کوچي کې ګرځم را ګرځم سره څه نشته موته زه کله په سړک باندې لیسان غوړی موټر کنه موټر باندې سړک باندې لیسان خلک پاتې دا چا سره کمزور د ډیریکټور د سلاول ول اسانسه مرتاده هغه خپل قریدي ولی زکه تداکر دایمنه تجلدي نور ان شاء الله څلور سره کو نه نور دي نن وقته څنګه به ان شاء الله ثبات تر کوه دې سره پختنوي ډرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك